на кар'єрній драбині, тим раніше тобі доводиться починати працю, а освічені люди і ті, що займали вищі щаблі, приходили до праці значно пізніше. Своїм сопінням він натякав на те, що гідний прокидатись пізніше. Наш клієнт вважав себе заможним, зрештою, як і нас, що таки було правдою. Все почалося кільканадцять років тому. Здобувши освіту в елітному закладі Міністерства морського флоту у тодішньому Ленінграді, ми з приятелем були візовані і отримали направлення на роботу в престижне той час балтійське пароплавство. Я працював штурманом на контейнеровозах, приятель, котрий ще в виші отирався на комсомольсько-партійних посадах, у пароплавстві також отримав тепленьке місце в профсоюзі. Виходив у море лише до Європи на закупи та згадчаджено провести профілактичну виховну роботу в первинних корабельних організаціях. Спочатку у справжніх моряків, до котрих зачисляв себе і я, це викликало щось на кшталт жалю до нього. Нащо ж бо втрачати час на всілякі дурниці, ідейні демагогії, а не долати кар'єрний шлях, не заробляти плавценз, необхідний для просування по службі. Моє прозріння наступило за два роки, коли я, спромівшись прикупити в Роттердамі зношеного опеля, Планував доправити його додому. Здзвонився з приятелем, щоб, виходячи з можливостей, підстрахував мене і чекав на митному складі, коли я забиратиму авто. Він же до превеликого мого здивування переїхав на 700-му Вольво зі шкіряним салоном, аудіосистемою на сіді. Радіотелефоном, по котрому з кимось демонстративно поспілкувався, не без задоволення дивлячись на мої виболожені очі та щелепу, що відпала до пупця. От такої замалеше начинка його авто була в рази дорожче цілого мого «Опеля». Разом з чотирма напівзношеними автопокришками – в багажнику. На той час вартість цього машини не вкладалась в голові такому морському трудівникові, яким був я. Моя, як і всієї решти морської братії, комерція була така. Лише на зароблену валюту і лише у вибраних портах перекуповувати дефіцитні тоді у нас джинси, килими, пусте, що синтетичні. Аж зуби зводило від оскоми на один їх вигляд, та срібні ланцюжки, косметичні набори, капронові колготи, автомагнітоли, набори трусиків на кожен день, не таких вишуканих, як, правда, у п'ятнадцятирічної родички з Польщі, але вже не такі розпачливо великі, що сушились вдома на кожному балконі. Тоді ж мій приятель просвітив мене, що можна трудитись так, як я, та існує можливість іншого законного заробляння, і що саме це називається бізнесом. Ми ж були виховані, як годилось, бо ціла могутня система працювала саме для цього. Зашореність поглядів. Цілковита відсутність думки про можливості іншого методу зароблення на життя. Та ми були молодими, а я побачив трохи інші світи на власні очі. В одному порту навіть потримався за плече справжнього мільйонера, коли він був на борту і саме спостерігав з крила штурманської рубки за завантаженням своїх контейнерів. Я ще тоді сміявся, бо існує прикмета, що потримаєшся за горбу